Дома я, дома в запсільському краю, що весни з року в рік прилітають горлиці до свого гаю. Може, тих, що співали мені в дитинстві, давно немає, і тепер сизопері птиці п'ятого, а то й десятого покоління звеселяють постарілі дерева, на гіллях і в дуплах, яких народилися. І заодно славлять красу молодого гаю, що безупинно гонить до сонця пружне пагіння. І як скоро плине час, то не я стою, застигши на лісовій галявині, а мій синок, широко відкривши очі, дивиться на земну красу, вбираючи в своє чутливе серце ніжні звуки, які можна увібрати в душу тільки в дитинстві. Тур, тур, тур. Суремий зелений гай серед зачарованої тиші. Хлопчик довго слухає, а потім, звівши на мене темно карі, без очі, запитує. «Татко, хто то грає зорю?» «То горлиці синку, птахи такі». Горвиці? перепитує хлопчик. «Що вони тут живуть? Це їхній гай?» «Їхній, синку, їхній». Цей гай і справді можна назвати Гаємці закрили горлиці. Мабуть, ніде їх не водиться стільки. Ніде не чути такого туркотливого переспіву, лагідно воркуючих голубиних голосів. Тур, тур, падають у мої відкриті груди чарівні звуки. Тур, тур, тур, відповідає горлицям моє серце. І вже здається мені, що то якась птаха залетіла до мене в груди і звідти подає свій голос. Стою серед гаю, піднявши догори голову, намагаючись відшукати в зеленій гущавині сизокрилу пташку, що сілася десь на тоненькій гілці. Наді мною зелений зелене верхів'я беріз і осичини, а ще вище прозора голубінь високого літнього неба. А птиць я не бачу. Здається, то й не птиці виспівують, а з голубої чаші неба падають краплі живого срібла. Тур, тур, тур. Де ж ти, горлечко моя сизокрила? Покажись, блисне на сонці своїм голубим крилом. Але вона не чує мого гарячого шепоту. Вона вся в натхненній пісні. І я не піду звідси, доки не побачу тебе, доки не збагну, як ти народжуєш співучі тремтливі звуки. Зупиняюсь під стовбуром старої берези, стою непомітний, очима зелене верхів'я. Минає одна хвилина, друга, третя. І ось нарешті над березою прошуміли крила, затремтіла гілка. А за мить я побачив сизу пташку, Красиву дику голубку, Яку весь час повертала свою голівку То в один бік, то в другий. Стою і жду. І таки діждався. Трохи витягнувши голівку, Горлице розкриває свій ніжний дзьобик І суремить, вуркоче, грає. Стривай, стривай. Чи не тому цю лісову птицю звуть горлицею? що вона своїм дивним горлом народжує такі ніжні і трохи сумовиті звуки. Тільки народ, вразливий поет, великий цінитель і знавець пісні, міг дати дикому голубові таку чудову і поетичну назву – горлиця. Горлиця цим прекрасним словом закохані юнаки здавна називали своїх найдорожчих у світі дівчат. Цим словом ласкаві матері називали своїх любимих дочок. Слово горлице прославлене в піснях і попливли в моїх спогадах нанизані, мов на мисто на разочки пісні про цих птахів. Горлице моя, скільки ти пісень воскресила у моєму серці, скільки звуків збудила в моїй душі. Дні дитинства мого на крилах яких сизих горлиць ви відлетіли у вирій? І чому не повертаєтесь назад до запсільського краю? Чому не в'єте гнізд на постарілих уже доплястих осокорах і березах? Дні мої, літа мої, вас, мабуть, ніколи не повернути назад, як не повернути з далекого вирію в горлиць мого дитинства. Хіба що пір'я розгублений знайдеш серед гаю, Як гіркий спогад минулого, Щоранку я прокидаюся до схід сонця від ніжного переклику птаства, до горлиці спілом своїм славлять ранкову зорю, Щодня блукаю дібровами, що розкинулись понад річкою хоролом, Впаду часом на траву горілиць, Дивлюся в голубе бездонне небо. І слухає. І хоч часто журою тихою сповнюється моя душа. Та все ж приємно мені ходити слідами мого дитинства за пашними луговими травами. Цілюща тиша заколисує. Горлиці своєю піснею лікують мене. І вони сон їхньому туркоту стукотить у грудях Моє натруджене серце. Туш, туш, туш. Знайду десь у гущавині пір'їну, Візьму собі на пам'ять Про тихі липневі дні, Які мав щастя Прожити в гаю Сизокрилих птахів. Залізні журавлі Густі пшениці меготять, Закипають колосистими переливами, Затопивши все довкілля. Серед цього степового океану з'явиться часом на далекому обрії схоже щось на високі щогли парусного фрегата. Але під'їжджаєш ближче і бачиш, що високі щогли і вся оледенська споруда стоїть непорушно, мов би, на якорі. Ні, це не кораблі зі щоглами застигли в Золотому морі в тихий штиль. То нафтові і газові бурові звели до неба свої високі мачти. Бурові проникли в надра землі, мов би кинули в глибінь свої якорі. Три-чотири тисячі метрів стальних труб сягають аж до нашарувань Делону, і алмазні та побідитові долота вперто гризуть тверді пласти, щоб добратися до нафти і газу. Могутня сила моторів три тисячі коней Збилася на якомусь п'ятачку в два-три гектари. І б'є той залізний табун своїми копитами в землю, І стуганить, гримотить скригоча армада, Доки не досягне свого, доки не вдарять із глибин Могутні ключі голубого палива і червоні вогнискипи, Не загоряться у степу, розганяючи темряву тихої полтавської ночі.